Salmul 205, al prea Sfinte trăim pentru înfiere Aleluia slavă ție prea trăime, fiindcă prin Duhul în ne-ai binecuvântat, ne-ai luminat când te-am mărturisit, Aleluia slabă ție prea Sfântă trăime, fiindcă din icoana de lumina prea Sfinte fecioare, făptura de lumină a Fiului în noi s-a zămstit Aleluia slavă ție, preasfântă treime, fiindcă prin nașterea Fiului din Sfânta Fecioară, scara la cer ai întocmit și pe ea ca am suit. Aleluia slavă ție, preasfântă treime, fiindcă prin Emanuel cel smerit cu laptele faptelor și mierea rugăciunii ne-ai hrănit. Aleluia slavă ție, preasfântă trăime, fiindcă tainele cele pecetluite, ca unor ucenici ai Fiului nedescoperit. Aleluia slavă prea preasfântă treime, fiindcă prin adevărul tău ne-ai simțit și minunile tale pentru noi le-ai săvârșit. Aleluia slavă ție, preasfântă treime, fiindcă așa cum Fiul l-a inviat, tot așa între fii la dreapta lui ne-ai înșezat. Aleluia e prea preasfântă treime, Fiindcă prin Duhul Sfânt, fie ai cunoștinței, voinței și iubirii tale am devenit. Aleluia slavă-ți e prea sântă treime, fiindcă lucrarea jertfei prin Fiul ai rânduit și pe noi prin jertvă, ca fie ai împărăției, ne-ai primit. Aleluia slavă-ți e prea sântă treime, fiindcă prin Fiul Sufletul în Lumina ne-ai schimbat și între Fiii Luminii ne-ai înălțat.